Hallgattak, pedig hely, bekönnyű lett volna szóhoz jutni. Végre megszólalom lott rózsa. Ibolyám, gyer hozzánk, bizony meg nem bánod. Szedek a kertünkben neked szép virágot. Mond Iboja. minek olyan messze menni, van a mi kertünkben.